A vasárnap hátra levő részében megpróbáltam hasznossá tenni magam, segítettem miállak az ebédfőzésben, jó fiú módjára leszaladtam a szeméttel, és még a vécét tartály javításába is belekeztem. Lélekben azonban nem voltam jelen. Megállást élkül azon agyaltam, hogy észszerű magyarázatot találjak a tribecsi jelenségekre. Mindig is tündedeztek el emberek, ebben nincs semmi különös. Valaki önszentából elmegy, és minden hidat feléget maga mögött. Van, aki eltéved, balesetéri, vagy bűncselekményi áldozata lesz. Ez sajnos nem is olyan ritka. Bár nem vagyok a téma szakértője, nem tartottam valószínűnek, hogy a fiatal Mária Schweizerovával, vagy a kötörő murgassal ilyesmi történt volna. Nem is beszélve Fischerről, aki rejtélyes módon eltűnt, majd három és fél hónap után még rejtélyesebb módon előkerült. Ha valahol feltűnően sokan tűnnek el, a legkézen magyarázat az, hogy gyilkos szedi áldozatait a környéken. Aki vagy rabolni akar, vagy simán pszichopata. De akkor a tribecsben egy minimum 80-90 éves gyilkosnak kellene garázdálkodnia. Ez azért elég valószerűtlennek tűnt. A gyilkos klánokról és degenerált családokról szőtt történetek is inkább illettek amerikai horrorba, mint a szlovák valóságba. Pedig a cikkek szerint sok errefelé a romos viskó. Sőt, egy-két elnéptelenedett település is akad, úgyhogy ennek a megoldásnak meg lenne a kellemesen hátborzongató bája. Ettől eltekintve azonban nyilvánvalóan baromság. Minden igyekezetem ellenére sem találtam elfogadható magyarázatot. A cikek és elbeszélések bizonyos apró részletei azonban folyamatosan a fejemben kerintek. Mit élhetett át? Mit láthatott Ján Schala, amikor leállította a kocsiját, kiszállt és eltűnt? Ha a maffia leszámolása vagy emberrablása volt, ami a 90-es években nem ment ritkaság számba, akkor az elkövetők a kocsiban hagytak volna egy ekkora összeget? Hogyan tűnhetett el Murgás a kőbányából a zsérére vezető alig két kilométeres nyílegyenes úton? Megnéztem ezt a helyet a Google earth és kiderült, hogy a bányából gyönyörűen rálátni a falura, a gyalogút egyenes, akadály nincs rajta, egy darabka erdőn is mezőkön vezet keresztül. 80 évvel ezelőtt is hasonlóan nézhetett ki. Hogy lehet egy ilyen egyszerű és a rövid úton, nyílt terepen nyomtalanul eltűnni még hozzá végleg? Ezekhez a kétségbe esett kérdésekhez hozzáadódtak, még Fischer kijelentései, amikkel az éjjel kényeztettem magam. Nem csoda, hogy nem voltam virágos kedvemben. Az ember észre sem veszi, de kifekszik, ha az abszurditással találkozik. Hát, még ha közben az ismeretlennel is szembe kell néznie, Igazi gyilkos párosítás. Lassacskán kezdtem felfogni, hogy mit szabadítottam be gondolataim közé. Más, talán csak legyintene, és elfelejteni az egészet úgy, ahogy van. Engem viszont nem hagynak nyugodni a megmagyarázhatatlan dolgok. Amíg nem jutok el oda, hogy nagyjából tisztán addig folyamatosan rákcsálják az agyamat. A fekete báncérszörnyetek belém mart, és megfertőzött valamiféle mentális leprával, ami szép lassan felzabál. Ha találnék egy bármennyire is csekély valószínűségű, racionális magyarázatot, az elég lenne a gyógyuláshoz. De ilyesmű még csak nem is körvonalazódott. Hogy ne roncsam tovább a hangulatot, végig kínlottam egy közös estét a tévé előtt. Fogalmam sincs, hogy mit néztünk. Mi a mellett ültem a kanapén, de nem voltam ott. Ilyen is lehet egy eltűnés, hogy nem vagy ott, ahol vagy. Másnap korai kelés várt rám, és még a gyomrom is felkavarodott, amikor belegondoltam, hogy újra a villába megyek. Az lett volna a legokosabb, ha lefekszem, és végre rendesen kialszom magam. De nem is én lettem volna, ha a legokosabb megoldást választom. Ha engem egy gondolat fogva tart, akkor én fogva vagyok tartva. Akkor nem ismerek se Istent, se embert. Ahelyett, hogy a film után Miával együtt aludni mentem volna, leültem a gép mellé, és elkezdtem dolgozni a blogbejegyzésen. Aztán néhány hétig nem történt semmi lényeges. Utána viszont kezdtek bedurvulni a dolgok. Ezekhez akarok minél hamarabb eljutni, úgyhogy a közbelső időről csak dióhéjban. Hétfőn nagyon össze kellett szednem magam, hogy elmenjek dolgozni. Érthető módon egészen borzalmasan éreztem magam a villában. Minden folyosón, minden szobában, minden zúgban Walter Fischert láttam. Szabályosan rettegtem a fantomtól. Egy pillanatra sem akartam egyedül maradni az épületben. Na meg eleve kellemetlen volt ott dolgozni, ahová betörtem. Az viszont valamelyest megnyugtatott, hogy a melósok megtalálták a hajléktalanok nyomait a másodikon. Palackokat, csikkeket, levízelt falakat. Ez legalább magyarázatot adott az éjszaka sztorimra. Valódi lépteket hallottam, nem képzelődés volt. Hál' Istennek a behatolások minden nyomát a hajléktalanok számlájára írták, és ezzel aztán nem is terhelték a rendőrséget. A befektető megígérte, hogy a biztonság kedvéért gondoskodik az objektum őrzéséről, és ezzel pont került az ügy végére. Lenyomtam a nyolc órát, de azt se tudom már, hogy egyáltalán mit csináltunk. Gondolatban végig a tribesben jártam, és a posztot fogalmaztam. Írás közben viszont elfogotta a férelem, hogy nem olyan lesz a bejegyzés, ami ennek lennie kellene. Mivel, hogy saját kezüleg vágtam gajra az értékes lemezeket, vízzel főztem. Mert hát min maradt? annyi, hogy régi pszichiátriai íratokat találtam. Ezekben szóban ugyan Walter Fischerről és az eltűnéséről, de ami igazán érdekes lenne, az a lemezeken volt. Voltak fotóim a villáról, a páncélszekrényről, a papírokról és a nemezekről, és tudtam ugyan, hogy jutottam hozzájuk, de nem biztos, hogy az olvasók ezt bemondásra elhízik. Ugyanez a helyzet a Hovador féle cikkkel, ami engem megdöbbentett, mert váratlan volt, de egy kívülálló átverésnek gondolhatja Senkinek sem vedhetném a szemére, ha arra a következtetésre jutna, hogy rákattam erre az összefoglalóra, aztán lőttem pár fotót, és kerekítettem hozzá egy sztorit a kezelőlapok megtalálásáról, hogy szenzációt kertsek. Az sem lepne meg, ha te is erre jutnál. De én nem akarnak meggyőzni. Nekem tulajdonképpen mindegy, hogy mit gondolsz. Nekem csak az a fontos, hogy minden, ami történt, meg legyen örökítve. Mert akár a közeljövőben is kiderülhet valami eddig nem ismert dolog a tribesről, valami jelentős, ami megerősíti a sztorimat. Vagy éppenséggel megcáfolja azt. A lényeg, hogy meg legyen örökítve. Én csak ennyit akarok. Tőlem akár fikciónak is tekintheted, de nagyon kérlek, hogy valamiféleképpen dolgozd fel és őrizd meg. A posztom úgy teljesítette, hogy feltételeztem. Kedden tettem közzé, aztán vártam, mi lesz belőle – nagyon jó olvasottságot és reakciókat hozott, de nem tarolta le a netet. Valószínűleg azért, mert történelmi jellegű volt a téma, és az nem igazán vonza az olvasókat. A tribecsi rejtéről meg már sokan hallottak ezt-azt. Talán meg sem nézték rendesen az írást. Úgy gondolhatták, hogy rég is, mert dolgokból össze valamit. Kommentek is szép számmal érkeztek, a jabe persze nem szolgált semmi újdonsággal vagy érdekességgel. Volt, aki az anyag összegyűjtését méltatta, Mások meg lehortak, hogy milyen marhaságokról blogolok, mert az ilyesmi szerintük az Ezomi Z oldalakra való. egy még azzal is megvádoltak, hogy oroszpárti propagandát folytatok, amit aztán igazán nem vártak volna tőlem. Valószínűleg nem a legmegfelelőbb időben került ki a cikk. Javában dúlt a háború a mainstream média és a Conteos, meg Ezó akármi portálok között. Ha az ember valami titokzatosat említett, már is ő volt az oroszpárti tról, meg a Putyin bérenc tiszta paranója. Próbáltam megmagyarázni, hogy erről szó sincs, de akkor meg a romlott nyugatügynöke lettem, amerikai érdekek szószolója, a zsidó bérence. Később aztán annyira kiéleződött a társadalmi feszültség, hogy már azt sem kellett, hogy az ember politikai konteós vagy témába írjon. Már az is épp elég volt, hogy írt. Ezzel mindkét tábor fanatikusainak a szemében gyanúsá vált. De megint elkanyarodtam. Összesen három említésre méltó komment érkezett. Egy bizonyos Eileen 22 ezt írta. Lehet valami a dologban. A barátnőm megbolondult attól a helytől. Egyszer télen felment teljesen egyedül a hegyre, hogy ott meditáljon. Belealudt, és a reggelre majdnem megfagyott. Azóta furcsán viselkedik. Azt állítja, hogy valaki figyelte a hegyen, sőt, üldözte az erdőben. Fotói is vannak a lábnyomokról a hóban. De azok bármilyen nyomok lehettek. Ráadásul meg van győződve róla, hogy ezt a területet folyamatosan figyeli valaki. Paranolyás lett. Nagyrészt otthon ül bezárkózva, és nem kommunikál. Egy másik olvasó elküldte egy Itsi felhasználó nevű alak fotogalériájának a linkét, A legtöbb kép, egyként kiváló fotók, a tribes zegzugait ábrázolja. Az egyik alatt ez a szöveg. A nagy tribecs környéke gazdag tárháza a rejtélyes történeteknek a régmúltból épp úgy, mint a mai időből. Első látásra biztonságos helynek tűnik, de ez a benyomást nagyon csalóka. Egyes helyeken szinte fülsiketítő a madarak éneke. Andalító a virágok és a fák illata. Aztán hirtelen olyan helyre érsz, ahol hátborzongatóan néma csend honol. Mi ez? Csak a csendzúgását hallod és a saját légzésedet, mint egy kétszer-kétméteres helyiségben. Senkinek sem ajánlom, hogy a saját bőrén megtapasztalja. Különösen nem télen, és semmiképpen sem egyedül. Nehogy ez legyen az utolsó túrád. És mindegy, hogy nyár vagy tél, nappal vagy éjszaka van. A Miriam felhasználó nevű olvasóm is leírta az élményeit. Kedves tribecsiek! Én aranyos marótól születtem. 2005-ben Gimesre mentünk kirándulni egy kolléganőmmel, aki Németországból jött szakmai gyakorlatra. A kijelölt turistaúton felmentünk Gimes várába. Biciklistákkal is találkoztunk, viccelődtünk, aztán elindultunk egy erdei úton, én meg a német kolléganőm. Egyszer csak furcsa érzésem lett. Félelem és szorongás kapott el. Sűrű erdőbe értünk, ahol minden úgy nézett ki, mintha ősz lenne, vagy tél, pedig július vége volt, virágzott a napraforgó. Olyan csend volt, mint decemberben, sehol semmi zöld. Hirtelen észbe kaptam, és rákiáltottam a kolléganőmre. Forduljunk meg, és fussunk innen. Én már rohantam is. A német kolléganőm strandpapucsban, alig bírt követni. Nem tudom, mennyi idő telt el, de egyszer csak zöld lett minden. Énekeltek a madarak, megint gyár volt. Normális ez? Nem kell túl komolyan venni, amit az emberek a neten írnak, de itt ketten is említik az erdő különös csendes zónáit. Ilyen rémképekről beszélt Fisher is. Csend, szeme van. Az is érdekes volt, hogy míg Walter Málnát és Áfonyát emlegetett, pedig télen tűnt el, az olvasom őszi vagy téli képet mutató erdőről számolt be a június végi történetben. Egyébként viszont túlzónak, túlexponáltnak tartottam a leírásokat. Ha valaki erőlteti a kísérteties hangulatot, azzal nálam pont ellentétes hatást ér el. Ennek ellenére újabb, még ha nem is túl vérbő megerősítéseket kaptam azzal a kapcsolatban, hogy a tribecsben sokaknak voltak különös élményeik. Persze az autoszugesztióval is számolni kell. Vannak ilyen szempontból labilis emberek. Elég, ha kellőképpen különös vagy félelmetes dolgokat olvasnak egy helyről, hogy oda kerülve maguk is rossz rezgéseket észleljenek, úgy érezzék, hogy valaki figyeli őket, vagy kísértetet lássanak. Akkor is, ha az egész csak kitoláció és soha nem történt ott semmi bajjós dolog. Aki hajlamos az ilyesmire, és mondjuk Hóvador cikkének elolvasása után járt a tribecsben, az biztosan különös élmények tömkelegét élte át, amiket mind a saját elnéje teremtett. Saját tapasztalataim is vannak ezen a téren. Egyszer a koleszban szellemet idéztünk. A legtöbbünk számára ez csak jó buli volt, de két srác tényleg nagyon beigett. És aztán még hetekig kísértette őket ez az élmény. Ülnek egyedül a szobájukban, kopog valaki az ajtón, kinyitják, és üres az egész folyosó. A közös zuhanyzóban szuszogást hallanak. De nincs ott senki. Sosem gondoltam volna, hogy egyetemistákat, tulajdonképpen felnőtt férfiakat ennyire ki tud fektetni az irracionális félelem. Egyszerűen leállt a gondolkodásuk. Különben biztosan rájöttek volna, hogy a kopogtatás meg a többi jó részt a mi művünk. Csak hogy a félelem blokkolta az elméjüket már nem voltak képesek arra, hogy logikusan gondolkodva megtalálják a legvalószínűbb magyarázatot. Sok tribecsi élmény mögött is ez állhat. Ha az ember hagyja, hogy szabadon garázdálkodjon a fejében egy gondolat, akkor ez a vége. De vissza a történethez. Újabb hetek múltak el. Nem tehettem mást, meg kellett békélnem azzal, hogy a tribecsről és a dokumentumok megtalálásáról ért posztom jól teljesített ugyan, de ennél jóval többet értem volna el, ha nem vágom haza a lemezeket. Mardosott ez a gondolat, de lassacskán veszített az erejéből. Egészen más témákban blogoltam, közben meghúztam az igát a villában. A befektető még a télbe állta előtt végezni akart az előkészítő munkálatokkal, hogy tabassal megkezdhesse a felújítást harmonizálódott a kapcsolatom miával, csak azt nem értette, hogy egyszerűen mi baja lett a lemezjátszónak. Furcsán súgva-zúgva szólt, mintha megsérült volna a tű. Értetlen kedve hogy ezzel mi történhetett? Minél kevesebbet gondoltam a tribecsre, annál jobban megvoltunk. A születésnapjára vettem neki egy égszertek nőst. Tartottam tőle, hogy mindkettőnket kihajít, de meglepően lelkesen fogadta. Elneveztük Claudihának, és elárasztottuk a szeredetünkkel. Ráadásul nem is éreztem kínostak a dolgot. Kész családi idil volt. Biztos jöttett a csöphüllő a lakás feng súlyának, harmonizálta a csít. Ez a lanymeleg békesség valószínűleg jó darabig kitartott volna, ha október közepén nem ér nekem egy bizonyos Dávid Kercsel. Valamelyik nap este felé belepillantottam a blogom posta és ott figyelt egy új mail a következő, igazán szívmelengető tárgyal. Ne terjesz baromságokat! Hozzá vagyok szokva az ilyesmihez, bár sosem értem, miért érez valaki kényszert arra, hogy vitába szálljon egy blogba jegyzéssel. Mintha az interneten nem lenne édes mindegy, hogy ki mit ír, mit gondol, milyen nézetet képvisel. A netes cikkekhez írt hozzászólások 99% a virtuális nyálverés. Én biztos nem pocsékolnám az időmet ilyesmire. Hát, de nem vagyunk egyformák. Nyilván akad, aki annyira felszívja magát a posztjaimon, hogy ezt velem is feltétlenül tudatnia kell, és vitriolos kommentek vagy e-mailek írásába ölli az energiáját ahelyett, hogy mondjuk ő maga is blogolna. Megnyitottam az üzenetet. Kellett egy pillanat, hogy felfogjam, a tribecses írásomról van szó. A következő állt a levélben. Ne terjesz baromságokat! Hóvádor cikke koholmány. Ha nem hiszed, keres rá, a google barátod. De ne hűítsd az embereket azzal, hogy dokumentumaid vannak. Dávid kertse. Az indulatos stílus hidegen hagyott. Megszoktam, hogy egyes olvasók hajlamosak átmenni Tajt Parasztba igazságuk védelmében, Továbbá, áll, amikor leleplezik tisztességtelen szándékaimat, erkölcsi romlottságomat, rejtett reklámtevékenységemet, esetleg veszedelmes orosz vagy amerikabarát propagandámat. Az ilyen emberek világa általában független a valóságtól, és minél inkább az, annál nagyobb meggyőződéssel és fensőbbséggel, sőt, agresszivitással hirdetik az igazságukat. Arra viszont felkaptam a fejem, hogy Dávid nyilvánvalóan valamilyen konkrét anyagra célzott, ami cáfolja Hóvádor cikkének állításait. Ez érdekesnek tűnt. Ha az eredeti cikk kétségbe vonható, akkor mi marad az egész tribecsi rejtéből? Hiszen gyakorlatilag mindenki más Hóvadort használta elsődleges forrásként. Persze még mindig itt vannak a Fisherről szóló orvosi papírok. A hangfelvételekkel kapcsolatos emlékeink viszont ekkorra már megfakultak, megcsapant az intenzitásuk. Lehet, hogy valóban csak egy agybenése volt az egész. Eltűnt, sokáig nem volt meg, de végül mégis megtalálták, és kórházi kezelésre szorult, ebben aztán nincs semmi természet feletti. Ha hitelt érdemlően tudnád száfolni hóvadort, az nagy duranás lenne. Talán még a tribecsi rejtély bizonyításánál is nagyobb. Ha egy posztban bebizonyítom, hogy a sok eltűnés a tribecsben csupán mendemonda, sima hoax, annak azért lenne némi visszhangja hiszen sokan hallottak már a sztoriról, és nem kis részük kénzpénznek is veszi. És ha kiderülne, hogy egy szó sem igaz belőlük, írtam is gyorsan Dávidnak. Szia, nem tudom, mire gondolsz. Elküldnenéd a linket? Ha hibáztam, szívesen helyrehozom. Válasz kb. egy óra múlva érkezett. Már kevésbé volt ellenséges, tulajdonképpen csak egy felszólítást tartalmazott. Ezt nézd meg. Na meg a linket. Rákattintottam, és megnyílt egy 2010-es cikk a következő címmel: Vigyázat! Feltámasztják a régi mítoszt. Észrevettem, hogy a pszichotronikai és ufóklub oldalára kerültem, ami nem volt különösebben bizalongerjesztő. Hogy miről szólt a cikk? A szerző Martin tót arra hívta fel a figyelmet, hogy a Sheep című Cseh napi egy írás jelent meg a tribecsről, ami jó részt hovador anyagára támaszkodott, és tényként közölte annak információit, pedig az eredeti cikk átverés volt. Tót, egy Lubomir Szedlacsik nevű újságíró, Hovadorral folytatott tíz évvel korábbi levélváltására hivatkozik, amiben Hovador állítólag beismeri, hogy a rejtét ő maga találta ki. Tót közli is ezeket az e-maileket. Nagy várokozással kezdtem böngészni őket, de hamar kiderült, hogy a vitatárgya nem az, hogy igazak-e az eredeti cikk állításai. Szedlacsik előbb kéri, majd hevesen sürgeti Hóvádort annak nyilvános elismerésére, hogy a cikke kacsa. Hóvádor viszont jót mulat az egyre felháborodottabb újságíron. Nem tagadja, hogy a különféle folyóíratok és weboldalak az ő cikkéből merítettek anélkül, hogy bármely állításának is ellenőrizték volna a hitelességét. Megígéri, hogy idővel elárulja az írásról az igazságot, és azt is, hogy hányan döltek be neki. A kommunikáció azonban hamar elmérgesedik. Szedlacsik ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy ez egy általa meghatározott időpontig történjen meg. Végül Hovador már kimondottan ironizál. Kirövögi a kutatókat és az UFO hívőket, akik nem járnak utána a tényeknek. Az újságírónak meg azt tanácsolja, hogy hagyja a fenébe a tribecs témát, inkább találjon ki ő is egy saját rejtét. Hátradöltöm a fotelben, megdörzsöltem a szememet. Megpróbáltam végig gondolni, hogy ebből most tulajdonképpen mi következik. Először is nem tudhattam, hogy valós-e a közzétett 2000-es e mailváltás és ha igen, akkor a valódi Hóvadorral levelezette az újságíró. Másodszor, ha az e-mailek ilyen szempontból rendben lennének is, Hóvador nem ír bennük olyat, hogy minden hazugság, ami a cikkében szerepel. Másrészt viszont egyértelműen jelzi, hogy mit osztakart akart teremteni a cikkkel, hogy magazinokat, újságokat és lelkes rejtélyhívőket csaljon lépre. Ráadásul nem kéri ki magának szedlecsikvágyját, hogy az egészet csak kitalálta. Tetszett ez a megközelítés, nem volt kedvem azoknak a táborát gyarapítani, akikből hülyét csinál egy ügyes szélhámos. Köszönöm, tanulságos cikk. Vagyis te nem hiszel ebben? írtam Dávidnak. Ezúttal gyorsan jött a válasz. Persze, hogy nem. Hazugság az egész. Régóta járok a tribecsbe, és nem volt soha semmi. Eszembe jutott, hogy ennek a csókának hasznát vehetném, megtudhatnék tőle pár érdekes dolgot. Ezt írtam neki. Szeretném a helyére tenni ezt a dolgot a blogon. Beszélhetünk Skype-on? Persze. A lényeg, hogy ne terjedjenek a hülyeségek, válaszolta. És elküldte a Skype nevét. Nem cicóztam, azonnal felhívtam. Szia! Halljuk egymást. Mély hangja volt. Azonnal egy alak jelent meg előttem, pedig nem videó cseteltünk. Milyen lenne már az, ha két idegen pasi musrágatna egymást a weben keresztül? Szia, hallak! Kösz a figyelmeztetés meg a linket. Nem gondoltam, hogy hoax lehet a tribecses cikk. Nem csak lehet, hanem az. Biztosan tudom. Régóta foglalkozol a témával? Kezdtem puhatolózni. Túrázom és nyitrai vagyok, úgyhogy keresztül kasul bejártam a tribeset. Legalább kétszázszor voltam már ott, és soha nem történt semmi különös. – Télen is voltál? – Persze. Mintha cigifüstöt fújt volna ki közben. E – Pedig nagyon meggyőző ez az anyag – betettem ellen. – Meggyőző vagy sem, attól még átverés. – De tény, hogy szép munka. Viszont a rendőrség is megerősítette, hogy eltűntek ott néhányan. És melyik hegységben nem? Te jársz a hegyekbe? Tudod miget látni ott? Strandpapucsban botladozik a család a hegyes rohács szikláin. Két kis unokájával imbolyog a nagypapa a magas hegyi terepen. Víz, élelem és normális ruházat nélkül. Rengetegen képesek úgy elindulni a hegyekbe, mint hogy csak egy parkba mennének sétálni. Nem csoda, ha némelyiket nem látják többé. Ennyi a rejtély. – Lehetséges, ez nem lehetséges, ez így van. Utasított rendre, újra kifújva a füstöt. A tribecsben sosem volt rejtélyes eltűnés. – De én tényleg megtaláltam azokat a papírokat, itt vannak az asztalon, mondtam. – Akkor csak két lehetőség van. – És pedig? – Vagy kamuzol, vagy nem. – Nevetett. – Megmutathatom őket. Én csak a saját szememnek hinnék. Nem gond. Tényleg nem kamu. Lehet, hogy valamikor tényleg megnézem. Kezdett puhulni. Bár ez nem annyira lényeges. hogy, -hogy nem. Ha ezek léteznek, már pedig léteznek, akkor... Akkor mi van? Vágott közbe. Én nem állítom, hogy ez a Walter Fisher sosem élt. Azt sem állítom, hogy nem tűnt el. Ez nyugodtan megtörténhetett. Bekartant. Három hónapig bolyongot aztán találták, és diliházba zárták. Na és akkor mi van? Mit bizonyít ez? Hát, estem gondolkodóba, ha így nézzük, akkor valóban nincs semmi rejtély ezekben a papírokban. Hallottam, amit a pszichiáternek mondott. Az vegy tiszta téboly volt. Valóban különös, ha egy diliházba zárt őrült úgy beszél, mint egy őrült. Ironizált. De ha a Fischer története igaz, akkor a többi is az lehet, érveltem tovább. Mondjuk Janssal a vállalkozó eltűnőse 95-ben. Üss csak be a gugliba, és nézd meg, találsz-e valamit? Egy büdös szót se, kivéve persze a óvador klónokat. Pedig milyen rejtélyes eset, nem is olyan régi, ráadásul ott csücsült egymillió korona az üres kocsiban, és semmit sem írnak róla a neten. Hát nem furcsa. De igen, Furcsa is, meg gyanús is, de ne felejtsük el, hogy az internet nálunk igazán a 90-es évek végén kezdett elterjedni. Ami azelőtt történt, arról nem biztos, hogy találsz bármit is a virtuálban. A te dolgod, hogy meghajolsz a tények előtt, vagy ragaszkodsz a saját elképzelésedhez? Nekem tök mindegy, válaszolta. Öl semmihez sem ragaszkodom, csak beszélgetünk. Elismerem, hogy van abban valami, amit mondasz, viszont az öregek a tribecsalatti falvakban emlékeznek némelyik eltűntre, és ők biztos nem blogokból szerezték az információikat. Tényleg, hányszor jártál ott? Én magam nem voltam ott, de... Én viszont sokszor. Beszélgettem is a helyiekkel, és semmi ilyesmit nem tapasztaltam. A hospodarszke noviny néhány nevet is közölt, akik tudtak ezekről az esetekről. Ha ezt a saját fülemmel hallom a helyiektől, akkor majd foglalkozom a dologgal. Csak hogy eddig nem találkoztam ilyesmivel. De ismétlem, nem állítom, hogy soha senki nem tűnt el a tribecsben. Ilyesmi mindenütt megesik. Mémelyik név, körülmény vagy eset igaz lehet, de attól még ez az egész reálmány. A rejtélyes eltűnésekről közönséges kamu. Rövid hallgatás után úgy döntöttem, rátérek arra, ami a leginkább izgatott. Figyelj! Mit szólnál, ha írnék még egy posztot az új infókkal? ráthivatkozva? Oké, okay. de név nélkül. Miért? Mert csapatostól szállnának rám az ezohívők, ufológusok, pszichotronikusok, meg akik még ebben hisznek, és mind engem akarna megőzni. Igazad van, Általában azok éreznek erős késztetést, hogy meggyőzzenek másokat a maguk igazáról, akiknél félrecsúszott egy kicsit a pakolás. Pontosan. vagy egy kamaszt vagy önmagát kereső embert, erbarázsolnak a rejtélyek és a misztika, hát legyen. Na de egy élet felnőttet. Az már orvosi eset. És ha csak a monogramodat tüntetném fel? Azt nyugodtan. Rendben. Köszi. Akkor, ha összehozok valamit, küldöm a linket, és megnézheted, hogy neked úgy okéje. Okay Zártam le a témát. Elköszöntünk, majd felálltam, és az ablakhoz léptem. Ez a Dávid nagyon logikusan beszélt. rádásul meggyőző magabiztossággal állította, hogy a tribecsi rejtély nem létezik. Ambivalens érzéseim voltak. Egyrészt sajnáltam, hogy a szenzáció eltűnik, mint hamú a szélben. Megvolt a varázsa a szlovák hegység titokzatos baljós történéseinek. Másrészt éreztem némi megkönnyebbülést. Valami azt kívánta bennem, hogy Dávidnak igaza legyen, hogy ez az egész tori ne legyen több egy jól szerkesztett koholmánynál. Nem vagyok áruháskonteós vagy egy kiégett lúzer, aki más dimenzióba vágyik, csak mert a saját élete szart sem ér. Nem mintha az én valóságomban minden király lenne, erről szó sincs. De ott azért nem tartok, hogy az űrküldöttei típusú szektába keressem a boldogságot. Végül aztán nem filóztam tovább, inkább azzal foglalkoztam, amit a lényegnek tartottam, hogy írjak egy jó kis posztot, ami kellő hullámokat vet majd. A beszélgetés hatása alatt hozzá is láttam. Leírtam, hogy birtokomban vannak ugyan a Fischer eltűnésének tényét igazoló dokumentumok, ugyanakkor egy olvasónak köszönhetően új információkhoz jutottam. Annak a cikkedek a linkét is feltüntettem, ami kacsaként, legendagyártóként mutatja be Hóvador írását. Valóban voltak eltűnések a tribecsben, és némely esetekre a mai napig nem emlékeznek a helyi lakosok. Viszont abban, hogy több évtized alatt eltűnik egy pár ember, nincs semmi különös. Amennyiben hóvádor cikke szélhámosság már pedig a tények erre utalnak, a nagy rejtéből nem marad semmi. Igyekeztem úgy fogalmazni, hogy az új bejegyzés ne legyen túl szkeptikus, viszont újraolvasva egyértelműnek tűnt belőle, hogy elfogadtam Dávid érveit. Végül is tagadhatatlan, hogy értelmes dolgokat mondott. Élesítés előtt elküldtem a posztot Kercselnek véleményezésre. Nem a jóváhagyása kellett, de mivel két bekezdésben is szerepelt a monogramja, örültem volna, ha elégedett. Azt írta, rendben van. Ellenvetése nem volt, de a sorai közül kiéreztem, hogy nem tartja kellően egyértelműnek az írást. Az ő megközelítésében nem volt helye vitának. Átverés, blöff az egész és kész. Ezt a hozzáállást várta el másoktól is. Én viszont nem tudtam ilyen sarkosan állást foglalni. Elismertem az érveit, meggyőző volt a logikája, de nem minden a logika. Mégiscsak más helyzetben voltam, mint ő. A saját fülemmel hallottam Fischert, láttam a papírokat, abban a házban dolgoztam, ahol kezelték. Mindez megtette a hatását. Hagyott maga után egyfajta nehezen szűnő utóízt. Akárhogy is. Az új posztom inkább a skeptikus felfogást erősítette, és bevallom, ez a friss nézőpont egészen a kedvemre volt. Egy blogger szempontjából a hamis szenzáció leleplezése ugyanakkor a durranás, mint maga a szenzáció. A feltételezésem beigazolódott. Az új poszt még a Fischer-féle dokumentumokról szólónál is nagyobb visszhangot keltett. Az olvasók többet vitatkoztak, hiszen a téma kifejezetten vélemények ütköztetésére ösztönzött. Egyesek, akik misztikum nélkül hiába valónak érzik az életüket, lelkesen védték a Hovádor cikket, szentül állítva, hogy annak minden szava igaz. Az ellentábor viszont arra biztotta őket, hogy inkább figyelmesen olvassák el Hóvador és az újságíró e-mail váltását, és ahelyett, hogy birkák lennének, gondolkodjanak a saját fejükkel, és járjanak utána a tényeknek. A vita nagy örömömre, méretesre duzzadt. Egyre többen osztották meg a posztot. Legalább jutott nekem egy kis elégtétel, miután hagytam kisiklani a kezem közül a nagy lehetőséget a lemezekkel, Sőt, még kercsel is rámírt és megdícsért, amiért nem a szenzáció keltés a célon, hanem az igazság keresése. Ez egy csöbb büntudatot keltett bennem. Ha tudta volna, mennyire örülök a kiugró olvasottságnak, ez valószínűleg árnyalta volna a rólam alkotott képét. Ezzel a történet véget is érhetett volna. Eljutottunk egy happy endnek is tekinthető lezáráshoz. Lárántottam a leblet egy fondorlatos csalásról, sikerre vittem a blogomat, és boldogan éltünk miával, amíg... De a történet sajnos nem ért véget, pedig mit meg nem adnék érte? Tudni élik, ami eddig elhangzott, az minden látszat ellenére a sztori kellemesebb része volt. Persze az események már az első pillanattól, a szép megtalálásától kezdve a katasztrófa felé zakatoltak, de ezen a ponton aztán egy olyan váltóra futottak, ami végérvényesen a rossz vágányra terelte őket. Attól a pillanattól kezdve, amiről mindjárt beszélni fogok, Feltartóztathatatlanul rohantunk a pusztulásba. Méghozzá teljes gőzzel. Október vége volt, ülök a gép mellett, hogy posztot írjak a zsolnai telekmutyiról. Nem igazán jön az iklet, aznap kemény a elő, és lenullázta az energiámat. Jobban este ledülni egy kicsit. Csak hogy rég nem tettem ki semmit. Nem várakoztathatom ennyit az olvasókat. A publikálásban, és itt most tök mindegy, hogy blogról vagy könyvkiadásról beszélünk, a minőség és érdekesség faktora mellett a mennyiségnek és a megjelenés tempójának is megvan a szerepe. A kvalitásnak és a kvantitásnak egyaránt jónak kell lennie, önmagában egyik sem elég. Legalábbis én így látom. Szóval, ülök, pötyögök, és a háta mögül halkabarászást hallok. Klaudia közeledett a nappaliban, a teknős. Mi a gyakran kivette az való valószínűleg meggyőződése volt, hogy Klaudiának szüksége van a napi szabad mozgásra. A gazdája éppen nem tartózkodott odahaza, kávézni valója akadt a barátnőivel. Végeztem egy bekezdéssel, és szusszanásképpen belepillantottam a levelezésembe. Tudom, hogy ez szöges ellentétben áll a produktivitás és a GTD módszer minden alapelvével, de nem izgat. Az aktuális posztokra küldött reakciók mellett megakadta tekintetem egy e-mailen, aminek a következő volt a tárgya. Új info a tribecsről. Az igazat megvalva akkor már nem is foglalkoztatott a téma. Lezártnak tekintettem a dolgot, leleplezett kamu, nincs benne több. Mégis izgatottan nyitottam meg az üzenetet. Hello, Andrzej Bezsánszki vagyok. Olvastom a posztodat, és kiegészíteném valamivel, ha érdekel. Nem egészen az a helyzet a tribecsel, amit írsz. De kezdem az elején. Minden szegletét bejártam a tribecsnek néhány alkalommal az éjszakát is a gerincen töltöttem. Eltűnni ugyan nem tűntem el, de elképesztő dejavű érzésem volt. A terep tele van őskori életjelekkel. Szinte minden dombon belebotlik az ember valamiféle várhely maradványba, a lausici vagy halstatti kultúrából. A különös kősírok is találhatók arra felé és számos egyéb furcsaság, amit egy ilyen kicsi, jelentéktelen, sűrűnben nőtt, ezért turisztikai szempontból alábecsült hegységtől nem is várna el az ember. Ami Hóvádor cikkét illeti, miután azt olvastam, hogy bizonyos értelemben maga cáfolta az egészet, én sem foglalkoztam bele. Később viszont döbbenten konstatáltam, hogy igazat írt. Hogy miért cáfolta, az ugyancsak rejtély. Beszéltem ugyanis olyanokkal, akik már jóval a cikk megjelenése előtt tudtak az eltűnésekről, és akik személyesen isperték az utolsó három eltűntet. Például a kicsői erdészt. Ráadásul sokkal több ilyen eset van. Régebről a 18. és 19. századból is. Például a Vásárkereszt a Jávoros hegyen. Az vajon miért állott? rá, lehet róla találni egymást. És 1999 óta, amikor Hobador cikke megjelent, További két ember tűnt el ebben a kis hegységben. Legutóbb Jaroslav Buránszki zsérekösségből, aki gombászni indult, és soha többé nem látták. Ez 2012-ben történt, és szintén különös eset a Gimesi Sonja Tótova eltűnése 1997. márciusában. Gimes mellett bukkantok rá 1966-ban Belanovicsi kocsiára. A rendőrség a mai napig keresi Megnézheted az eltűnt személyek listáját a belügyminisztérium honlapján. Van néhány érdekes saját fotóm és videóm is a tribesről. Ha gondolod, elküldhetem őket. Nagyszerű, gondoltam. Ez az alak pont az ellenkezőjét állítja annak, amit Dávid Kercsel mond. És a jelek szerint vannak még a tarsójában érdekes információk, fotók és videók. Biztosan jó anyag. Na de ugyanazt a témát harmadszor is megnyitni a blogon, az már túlzás lenne. Persze meg lehet csinálni, de ha nem akarok az olvasók idegeire menni, akkor tényleg nagy duranást kell lennie.